Ні хвилини не вагаючись, і Марті зробилося холодно. Усю відправу за здоров'я Беати Райцеш та за її благополучні пологи Марта простояла, мов, на голках. Перед очима весь час поставав молодик, убитий лише тому, що допоміг вийти баті з карети щоб хоч якось відволіктися. Марта переводила погляд на відповідне до подій вбрання Абата Яна, на Михала, воєвода райцеш, стояв на колінах поруч із дружиною та час від часу хрестився. І мимоволі відзначала, що брати настільки ж різні, наскільки і схожі. Чернець і воїн, сповідник і вбивця, Злодій і злодій, обидва струнки, сухорляві з тонкими одухотворенними рисами обличчя. І Марті раптом спала на думку, що вираз обличчя Абата Яна, коли він слухав її сповідь і потім натхненно розповідав їй про єресь катарів, був багато в чому схожий на вираз обличчя Михала коли той бавився лискучою крицею і коли витирав піском закривавлений клинок. А я жахнулася Марта! А яка я? Після богослужіння вона підійшла до Михайлової дружини, їх познайомили, і Марта не відходила від відбирати до того моменту, коли Райцеш посадив дружину в карету і відіслав у тенець у супроводі гайдуків, які приїхали за ним. На прощання Марта не втрималася і похабцем обшукала Беатину свідомість. Було важко визначити помацьки, що саме трапляється під руку, але Марта мала дуже гарний вишкіл, щоб не плотити, можливу здобичі з дрібним мотлохом, що завжди захаращує чужі засіки. Занепокоєння з приводу наступних пологів лежало у молодої жінки на самісінькій поверхні і немало глибинних коренів. Здорова і міцна Беата носила вагітність без особливих ускладнень. Отож Марта Могла б легко украсти на обґрунтоване хвилювання в пані Рай, Але робити цього не стала. Лише здивувалася, чому Михал досі не полегшив життя коханій дружині. Молебень молебнем, а злодійство злодійством. Видно, за цей час батько Ян, вже встиг нашвидку переказати бойоводі Мартину історію. Бо Михал після від'їзду дружини підійшов до Марти і без жодного слова пригорнув сестру та поцілував у чоло. Одновухий Джош ривниво загорчав. Михал повернувся до щиреного пса. Пильно подивився йому в очі і ледь помітно вклонився. Джош сів, ні, швидше впав на задні лапи, закинув лобату голову до гори, опуклі собачі очі волого зблиснули. Пес ледь не завив, але стримався і вихором вилетів за ворота монастиря. Марта вирішила не кликати мовчу на поверниця. Коли почало смеркатися, а Джоша все ще не було, Марта захвилювалася. Вона вийшла з монастиря, воротар був із нею вічливою дому доти, побродила туди-сюди по дорозі, хотіла пройтися до близького узлістя, але роздумала і рушила на берег річки Тихої, де відбувся недавній двобій. Спустилася з кручі, постояла під плакучою вербою, неголосно покликала пса, почекала і зібралася йти геть.